This don't you when you're trying to go Kaixo, Idoia! Aizu, Itziber, e, galdera bat, e, zu Gipuzkoarra zara ez da? Bueno, erdia, erdina parra erdi Gipuzkoarra. Ah, bai, zure aita zer e, Gipuzkoarra da? Ez, ez, ez, aita naparra da. Arizkungoa, badakizun ondagoen, Arizkun? Idei uh. Ideiarik ez. Arizkun hor, bastanen, Elizondondoan dago. Aha. Uh -huh. Orduan ama, gipuzkoakoa, ez da? Bai, ama berazte da. Hori zere, donostian, edo? Ez, neska. Hori, tolosan badakizun dagoen, Ba, tolosan doan dago. Beno, mi eskere, agor. Ale, atio ba.